Asifi karibu katika shule ya Biblia leo siku ya Jumatishi tarehe 14 mwezi wa Mei mwaka 2020 tunaendelea na kitabu cha Samuel wa kwanza kama tulivyokisha somewa tuko tumesomea mlango wa 30 kama tulivyosema wiki iliyopita eh Jumapili hii tutakuwa tunamaliza kitabu cha Samuel wa kwanza kitaisha kwenye mlango wa na 31 balo tuko kwenye mlango wa pili kutoka mwisho Eh, sio kitu kidogo ni kitu kikubwa eh vitu vinavyowashinda watu ni kulisoma neno la Mungu mtu anaweza kaishi miaka mpaka mia 100 miaka 100 ya ukristo wake of na utoto na nini lakini miaka yote alikuwa mkristo anamaliza hajawahi kusoma sura moja ya Biblia akamaliza au akakumbuka ujumbe leo anamaliza safari ya maisha yake hajawahi kusoma hata kitabu kimoja na Mungu anasema kila neno la Mungu lina pumzi ya Bwana na lina kila neno. Na linafaa kwa nini? Kwa mafundisho na kuonya. Na na mtu wa Mungu. Lakini e mtu anaishi na neno la Mungu milele bila hata ku, ku, kuijada. Kinyo amefanya vitu vingi sana. Anaweza kuanambia nimesoma kitabu hiki hiki na hiki. Yaani vivyo vyote hivyo na wanadamu anavijua lakini kile kile na Mungu kwake si chochote. Sasa tunapomaliza sura e, kitabu kimoja wapo katika vitabu vya ya Neno la Mungu ni, ni kitu kikubwa sana. Lakini leo hatumaliza tumaizo kijayo. Mimi wiki hii sikuja wiki jumapili. Kwa hiyo mlango wa 30 una ni mrefu na mistari jumla na moja. Tutajifunza vitu vingi vingine kwa kweli labda itakuwa somo refu kidogo lakini tutaangalia. Kuna vitu vingi vya kujifunza huko. Na wote tutakubaliana wale ambao mmekuwa tunasoma shule ya Biblia sura kwa sura ya kila kitabu tulichopitia. Tunapokutanyika hivi tukajifunza unajikuta kwamba neno la Mungu linakuwa na maana katika maisha Watu wengi akichukua Biblia akafungua na kuwa naona kama Yaani kama na, ni kama upepo tu unazunguka zunguka. Haijui anachokisoma. Lakini ha, nina uhakika. <laughs> Hatujawahi kuja hapa tukaondoka bila kujifunza. Na unajifunza unasikia Mungu anaongea. Yuna sema mtakapo kusanyika wale watatu kwa jina langu na nitakuwa kati. ndiye anayekuwa anafundisha. Kwa hiyo tutenge masikio yetu tuweze kujifunza. E, kuanzia mlango wa 27 Daudi aliondoka Israeli akaenda katika nchi ya Filisti akawa nakana akishi Eh sasa mlangu wa 28, 29 na huu wa 30, mlango minne ni hali kama hiyo. Sasa leo tutaona ulejeo au kulejea kwa Daudi kwa eh kwa Mungu. Eh hapo katikati ni kama alianguka. Aliteleza na alikuwa anafanya dhambi nyingi, alikuwa na huo watu. Eh, anapora mali za watu. Sasa katika sura ya leo Okay, ukata kujua kabisa kwamba sura ya leo hasa ujumbe wake mkuu ni nini. Tutajifunza namna ndo ndo ujumbe wa somo sasa. Namna ya kurejea kwa Mungu eh baada ya kuwa tumeteleza au tumeanguka kiroho. Tunarejeaje? Zile hatoa za ulejesho tutaziona na sehemu nyingi nyingine lakini hasa ndiyo sehemu kubwa ya nini ya somo la leo. Tutajifunza na maana mengine. Kwa hiyo tuna pointi kama tatu 4 za ulejeo lakini na mambo mengine. Kwa mfano tutaona pia kwa mfano mushoni masura ya leo tutaona kufanya kazi kwa ushirika wa pamoja. E, tunapofanya kazi ya ki, ya kimungu, ya Mungu kwa e, labda kazi ya kikanisa. Hatu hakuna mtu anayebeba utukufu wa peke yake. Utukufu ni wa Mungu. Yaani tunafanya kazi kwa pamoja. Tutaona kwamba akina Daudi walienda waka, waka, waka, waka watu walikuwa wamewateka wakawateka tena wa Mareki wakachukua vitu yao Kambayo ni sawa wakivita unachukua vitu kwa sababu mtu sala kuja, teka, nauna, mteka, bano, ya, kama, muka, na una mteka bwana vitu vyake kama kama alichukua vya kwako Daudi anakuja anasema pana wote tumefanya kazi lazima tupate watu wengine walikuwa wanataka kwenda kibinafsi aliyepigana sana alie, yani kila mtu aliyechukua 20 aliyechukua 10 anataka kuondoka na badala anasema hapana tu, wote walikuwa kazi ya Mungu lazima wote tupate na tutajifunza pia. Mbali na kuona hatua za urejesho kwenye maisha yetu ajifunza pia. Tunapokuwa kwa Mungu hatufanyi kazi kwa utukufu wa mtu mmoja. Anayehudhili kwa mfano niko hapa nimesema na uhubiri na anaye neno la Mungu <coughs> wote wanafanya kazi sawa. Sawa. Na kwa Mungu wote ni muhimu na akitoka mmoja kazi ya Mungu haiendi Au upande moja ukio Okay tutchukulia walio wanaohubiriwa. Wasipokuwa na mhubiri kazi inaenda. Ah yule anayehubiri asipokuwa na wanaohubiriwa amekaa tu anachofanya labda wanaandika kama Roman. Kazi inaenda. Aye. Basi wote wanagawana matunda ya waliofanya kwa Mungu. Tutajifunza hii lakini hiyo vitu hazipo maganizani. Tutaviona kwenye somo hili. Kazi twende na mstari wa kwanza twende araku dogo. Mstari wa kwanza uh, kama tuliosomwa tutapitia tena nasema ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklag siku ya tatu hao wa walikuwa wameshamulia Negebu na Siklag nao wameupiga Siklag na kuchoma moto na kuuchoma moto nao wamewachukua mateka wanawake walio wakubwa kwa wadogo hawakuwaua wowote ila wakawachukua wakaenda zao basi Daudi na watu wake walipofikiria mji tazama ulikuwa umechoma moto na wake zao na watoto wao waume wa kwa wake wamechukuliwa mateka ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena na hao wake wa wa Daudi waliokuwa wamechukuliwa mateka ahinoamu wa Jezireli na Abigaili aliyekuwa mkewe na Bali wa Kameli Nae Daudi akafadhaika sana kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake lakini Daudi akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Hemtoangalie kwanza. tulisema katika kuhubiri lazima kwanza tupate maana ya sio maana moja kwa moja. Yani kile kitu kinachohubiriwa. yani kilicho kama kilivyoandikwa. Ki context yake ni nini kinaendelea kina na kukujiunganisha na kilichotangulia halafu tujifunze Mungu alikuwa na ujumbe gani kwa hao watu na sasa Mungu pia ana ujumbe gani na sisi hapo ndo unakuwa na umefundisha mtu mwingine anaenda anakupa hadithi Daudi akaenda akampiga aka hakujakwambia okay wewe ujumbe unakuhusu nini wewe kwa hiyo lazima tujitahidi kupitia katika vitu vyote vitano e, wakati mwingine upati muda wa kupitia vyote unachukua una kile kimoja cha cha maana yake katika masheto ya kila siku lakini ni vizuri kupitia sasa tunaona kwamba nani anakumbuka hali ilikuwaje mlango wa 30 uliotangulia eh, uli kwa 29 Daudi alikuwa unakumbuka alishakuwa na watu mia sita wapiganaji ni, ni jeshi walishapewa sehemu inaitwa Siglag ya wa ya wafilisti, na Biblia inasema ilishageuka sasa hiyo sehemu ikawa mpaka leo mpaka leo akimaanisha Biblia hapasa mpaka leo hana maana leo ya, ya siku ya leo. Anatakuwa na mpaka hilo neno laandikwa kwenye Biblia, Biblia kwa sababu yule umeandikwa kwa mda tofauti tofauti. Mpaka wakati huo eh yengine mpaka leo Siklag ikawa imetoka sasa imekuwa ni kama mali ya Wayahudi kwa sababu Daudi alipewa na mfawme wa kifilisti Akishi. Sasa wametoka Siklag kwenye mlango milango yale iliyopita kuanzia 27 29 kwanza 20 tisa Wameungana na Akishi kwenda kupigana na Waisraeli chini ya mfalme Sauli. Eh nipite haraka kidogo kwa sababu wengine tulikuwa pamoja. Nikinitoa. Sasa wamefika kule kwenye mlangoni wa 29 Daudi amekataliwa yeye na watu wake. Kwanza waliipitishwa nyuma, alikuwa nyuma wengine wana mbele vinara naye. Daudi alikuwa ni mtu anapenda kuwa kinara. Sivi vibaya kuwa kuwa kichwa. Mungu anasema nitawafanya kuwa vichwa. Lakini yeye akafanya mkia. Eh na katika kufanya mkia wale wafalme wengine wanne wakamwambia Akishwa akasema hapana huyu ni huyu wa mwe, mwe, Brania mwa Israeli anafanya nini kati yetu wakati tunaenda kupigana na ndugu zake na huyu si ndio walimwimbia kwamba alikuwa anatupiga na alimua goli ati kwa kwetu wa mji wa Gaza emrudishe sasa Daudi hana upande kule alikokimbilia kwa watenda dhambi nao wamemkataa kule nyumbani kwake alishakimbia hana upande wakamrudisha sasa tunaona wa, baada ya siku tatu wanarejea wamekataliwa kote kote walikwenda kupigana na Mungu alimsaidia kwa sababu sasa angeaamiwa kwamba nenda kapigane kwera angeza kuwa watu wanzake kwa hiyo angalau Mungu akamuokoa kwa kumnyima kwa mfanya mfano akataliwe leo hii ngoja tuseme sio somo la lewa, leo lakini tuiguse leo hii kuna kukataliwa na watu kuna kukataliwa kuna wazazi wengi wamekataliwa na watoto wao. Kuna watoto wengi wamekataliwa na wazazi wao. Kuna wanaume wengi wamekataliwa na wa. wake zao. Kuna wanawake wengi wamekataliwa ume zao. Wa. Daudi yuko katika hali kama hiyo. Mstari unasema hivi mstari wa M20 na bora afu tuangalie. Haikuwa point lakini ichukue. E, mstari wa tuliofungia wa 6 katika tunena sita kwa ya kwanza. Mwishoni pale anasema wakataka Daudi hata kufanya nini? Sasa wanarejea wako wanarejea wamekataliwa hawana cha kufanya hawana yani ni kama mtu ulikuwa umeajiriwa na ondoka sasa hakuna kazi huku ulishapigana na watu shapora hata wako wapora wameishwa una chakufanya. kufanya wenyeji wako wamekuwacha, wame wameenda kupigana wewe wame umebaki tu unalandalanda tu Daudi wakasema pana huyu mtu waliofika nyumbani Waliko wameondoka ameondoka wameenda kupigana wa, na, na nchi yao wakiwa na Wafilisti wanakuta Waamalek na kabila nyingine hasa wa Wameisha vahamia pale wamechoma nyumba zao wamebeba chochote kile wameondoka na hawajui wameenda wapi Wale watu wakamgeuka Daudi mfalume wao yeye tayari alishakuwa mfarije kimtindo akua kamanda je wao wakamgeuka leo hii Unapokuwa kiongozi. Hii kuna kuna baba wengi wamegeukwa na, na na familia zao. Wengi. Kama mtu mtu anaamaa anaondoka. Unakuta mwingine ana yupo lakini kama hayupo yani ha, yani hafanani na wengine. Nani ya nyuma? Wamedaudhi watu 600 wote wanasema wana, tumpige mawe. Hiyo kitu inaweza kukupata au inaweza kunipata mimi pia si ndio? Eh, tujifunze Mungu haweki maneno haya hivi yanajua kwamba huyu mza atakaposoma atajifunza namna ya kufanya. Hebu tusome kilichotokea pale, mstari wa mwisho pale wa sita. tulipoisha mwishoni mwa mstari wa sita. Wa sita yasema, "Lakini Daudi akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake." Hiyo ndiyo wakati sasa. Kama tulishawekeza katika Mungu, Daudi alishawekeza kwa Mungu vitu vingi sana. Alikuwa na akiba ya kutosha na Mungu hapa. Leo hii kuna huja ugonjwa kama huu mkubwa watu hawajawahi kumkumbuka Mungu wao katika neema zao katika maisha yao kawaida siku ugonjwa ni mwingi vifo e, matatizo na nini watu ndo wanataka kutengeneza na Mungu hapana tuliona Sauli kwenye mlango wa shina nane, amekuwa namkosea Mungu kuanzia tangu awe mfano kuanzia mlango wa 11 anamkosea Mungu tangu awe mfahamu halafu anataka kutengeneza na Mungu siku ya mwisho Mungu akasema hapana Ushacherewa kwa Mungu mara nyingi sio muda wote kwamba tunakuwa tumechelewa muda wote Mungu anasema kwamba ingekuwa heri leo usikie sauti yake siku tukisikia sauti ya Mungu hata wote ule tukirejea Mungu anatupokea mara nyingi ila kuna wakati mtu unakuta amepewa nafasi na Mungu amepewa nafasi na Mungu sasa pat, sina muda wa kwenda sana katika fundisho hilo, kwa sababu halikuwa fundisho kuu. Cool. Natafuta lile kwa nimesema kwamba tunajifunza urejesho. Urejesho hiyo ni point lakini yaandike. Lakini pia point kubwa tunayopata hapa ni kwamba mara nyingi mtu anapokuwa anarejea kutoka kwenye kumwasi Mungu, kumsahau Mungu, eh unaweza mtu yeye ni mkristo mzuri, anaenda kanisani, anajifunza, anafanya kazi ya Mungu, anafanya nini baadaye? ana achana lakini no picha ya Daudi Daudi alikuwa ni mtu Anafanya kazi ya Mungu yuko katika nchi yake anafanya anawokomboa watu wa, wa, wa Mungu Mungu baadae akaenda kwa Wafilisti akaanza kuporopora mali na kufanya vitu vya ajabu baadaye amemwacha ame, ame, ame Mungu same friend anaachana right sasa tuna leo utaona katika hali hii kwanza Daudi anajifanya nini anajitia nguvu na kujifurahisha katika Bwana katika hatua ya kwanza ya kulejea, tunapokuwa tunarejea kwa Mungu na itatokea mara nyingi unaweza kuwa umepotea muda mrefu unaweza kuwa ndani ya siku moja unaweza kupotea mwezi mwaka au muda mrefu sana lakini tunaporejea lazima ukutakuwa na hali fulani ya majonzi Mungu anatengeneza mazingira ya majonzi majonzi ili kusudi ukataliwe na walio kwa umewafuta mwafuta wa filisi wamekataa nchi yako wenyewe wamekukataa wanadamu wote wamekataa Watu lio kwa nao sita wanataka kukupiga mawe na kuku, na wake wakeze, na watoto wao na wengine wame, wamechukuliwa na nyumba zimechoma moto hana kitu Daudi alikuwa asimame wapi hana lakini wa Mungu ashawekeza basi ndio wakati mzuri katika kurejea matatizo yanakusonga kulia na kushoto mbele na nyuma unaji, unajitia nguvu na kujifurahisha katika Bwana la hiyo ni hatua ya kwanza ya kurejea ibraham yakaribia ni mimi nasoma katika kitabu cha yakobo mlango wa pili e, mlango wa nne msalana so, mungu naye atawakaribia kwa hiyo tunaona kwamba kuna kurejea kuliko tokana amatazo ya zarudi mangapi wewe una watu 600 ni kiongozi wao badala ya kukuheshimu na kusema ndiyo bosi wanajipanga kukupiga mao watoto huwaoni wake washachukuliwa nyumba zimeshachoma moto kule ulikokuwa umenyongameshana nao wamekataa umerudi siku tatu unatembea Alafu huyo utafanya nini sasa? Si mpeketi kuna kwa Mungu wewe. Na Biblia inasema hebu tuende katika kitabu cha Hebrewia agano jipya. Yio hiyo hali watu wa hawaipendi Hawapendi kusikia Mungu akiwa wa amewarejesha watu katika hali ya majonzi. Maana unajua mara nyingi unapokuwa katika furaha nyingi upati muda sana wa kunania, wa kum. Hemu tuulize watu wanapokuwa wamekaa msibani na watu wanapokuwa kwenye labda sherehe wanasherehekea ya labda ni, ni, ni mwenge labda au ni mimi harusi au ni nini ipi wanakuwa wanamkumbuka Mungu sana ndani ya kwenye msiba ndio wanakuwa naimba nyimbo za Mungu au kwenye mwenge na sherehe sherehe kwenye msiba misiba mara nyingi katika urejeo urejeshwa wa Mungu mara nyingi ni mpango wake ukiniuliza kwa nini kwa hivu sijui lakini biblia ndicho inachofundisha Mungu anatuletea hali kama hii ya kukataliwa alafu tukikataliwa na wengine wote Daudi anasema huyo huyo katika zaburi ya, ya 27 mstari wa 10 pale anasema hivi Anasema baba yangu na mama yangu wanao uwezo wa kuniacha lakini Bwana hata niacha kamwe bali atanikaribisha Daudi alikuwa amemwacha ame, ame Mungu amempungukiia Mungu lakini Anapata shida Mungu anasema njoo Daudi. Jifurahishe katika mimi. Na hapa tunaona anaanza kuongea na Mungu wake ambapo kwa muda mrefu. Yaani tangia mlangoni wa shida ngapi hajaongea na Mungu. Humuoni katika mpango wake yuko eh, katika kwenda kupora vitu na kuendelea kujinenepesha. Tuko pamoja. Tureje katika, katika katika kitabu cha Waibrania mlangoni la 12 Biblia nasema hivi. Waibrania eh, ni rahisi kutoka mwisho kutoka katika ufunuo na rudi kulia kwako sababu cha mwisho kulia kuna kuna Yuda, Yohana watatu pia kwanza Petro pili wa kwanza na na Yakobo wa Ibrania sasa. Toka Yakobo wa kumi na mbili mstari ule wa tuanze wa 5 Biblia nasema hivi. Hii ni hoja kubwa sana. Ndivyo ni sehemu nzuri ya kurejea kwa Mungu. Na hakuna kitu kizuri kama kurejea kwa Mungu. Na actually Biblia nasema Ukiangalia sisi tenda huko ni, karubi, ni la kujitegemea kwa sababu kurejea kwa Mungu ni kitu kikubwa sana mbele za Mungu. Biblia eh, katika Luka sehemu nyingi tu Mungu ana, Yesu anatoa mfano wa kondoti Sinai kenda. Walikuwa hawajapotea wana tatizo. Na kamoja moja katiko sasa kako kwenye kundi mchungaji mabano Mungu Kristo anaenda kukatafuta. Anaacha wengine wote. Biblia kuna furaha mbinguni mkosaji mmoja anaporejea kwa Mungu. Ni furaha. Na hai kuna kinyume chake kipo pia. Ma John Simba kwa Biblia sehemu nyingine Biblia nasema Mungu akajuta kwa nini amemfanya mwanadamu analia. Kwa sababu ni watoto wake sisi. Eh? Kwa hiyo anasema mstari wa 5 wa Hebrewia 12 anasema hivi, tena mmeyasahau yale maonyo ya yasemayo nanyi kama kusema na wana mwanangu eh, usiadharau marudia ya Bwana wala usizimie moyo ukikemewa naye mstari wa sita maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi kumrudi mtu nifanya nini swali la ni kumchapa Kusema, amemrudi kumrudi kimsingi ni kama kumugeuza kutoka kumrudisha kutoka katika upotevu anasema maana yeye ambaye Bwana anampenda humrudi naye kumpiga kila mwana amkubalie bwana anawapiga watu wake. hii habari haivuti. Ndiyo. Hakuna mtoto wa Mungu zaidi ya Daudi katika Biblia. Mtoa Yesu Kristo mwenyewe. Lakini Daudi anakuta vitu vyote vime, vimemshinda kichobaki ni Mungu wake. Na anatengeleza. Toa kwanza kurejea tunaiona Mungu anaturudisha katika majonzi na katika mapigo vipi? Na sio mara ya kwanza na pia tumesoma hapa na hapa ni sehemu moja tu sehemu nyingi sana Tungi, kwa sababu hoja hizi ni nyingi zipitia zote tunaona hatua, hatua ya kwanza ya hatua ya kwanza ya kurejea okay. kitu kingine ukikula okay, masaaisho humu kwa mfano kwenye mistari ya kwanza mpaka wa sita pale kuna maneno utaona nege ebunege ebunege biblia king james neno neno kusini sijajua kwa nini muda wote biblia ya swahili ninaposema neno ninapokuwa na neno salve penye king james king james ni sahihi ni kitabu kamili cha Mungu neno la Mungu lisio goshi eh bible extract nayo kasi juu hiyo kwa hiyo namba ilo mlichukua tu hivo eh hivi point ya pili tuna twende mstari wa saba anasema hivi kisha Daudi akamwambia okay kabla ya kwenda kwa mstari wa saba hem tuende tuende tuende tusome mstari wa 8 kidogo nurejea nyoa tusome mstari ule wa pili anasema hivi nao wamewachukua mateka wanawake waliokuwa waliokuamo wakubwa kwa wadogo hawakuuua wowote hawa Amalek ambao mnakumbuka ndio waleleta matatizo kwa Sauli acha tena eh ambaye hakuepa atafute marejeo -ma samani hmm. lakini wamaalek wamewachukua mateka hawakuua mtu si ndio wamechoma nyumba akachukua wale watu hem tu rejea nyuma kwenye mlango wa saba, kwa kitabu hiki tulinganishe Hizi ni hoja ndogo, ndogo lakini hakuna neno dogo kwa Mungu. Ila yes, sikwapo nimeripanga kama hoja eh ni huwa napenda ninaposoma sura nitafute vile vitu vikubwa na vile vingine vidogo. Mungu hakuna nasema kila neno la Mungu lina ujumbe kwa ajili yetu. Eh, Linaujumbe kwa ajili yetu. Hebu tusome mlango wa 27 mstari wa nane pale anasema hivi. Mlango wa shina saba wa Samuel wa kwanza mstari ule wa nane anasema hivi. Naye eh, Daudi na watu wake walikuwa wakikwea na kuwashambulia wageshuli na wagilizi na wamareki naona Daudi anafanya nini anawashambulia nini wamareki waliokuwa wenyeji wa nchi hiyo tangu telemu hapo uendapo shuli hata mpaka nchi ya Misri mstari wa tisa tena Daudi akaipiga nchi hiyo asimuhifadhi hai mme wala mke akateka nyara kondoo na ng'ombe na punda na ngamia na mavazi kisha akarejea na kuficha kufika kwa akishi Unaona dau kitu walichomtendea Daudi kimsingi ni kama ni kama titi for Daudi alishaenda kwao yeye akawateka sasa alikuwa alichokuwa wanakifanya anawauwa wote anapora na vitu vyao Hawa wamekuja wanamjua Daudi Daudi eneo hilo watu wanamjua Wanateka vitu vyake wanateka familia yake na wengine wako 600 lakini hawawaui. Ni nani mwenye haki katika hawa wawili? Daudi au hawa Amalek? Mwenye haki ni nani? Ni Waamalek, ndio? <tipi> eh, wote ni wakosaji lakini ukiweka kwenye mizani Waamalek ni bora. <tipi> Yeye yeah, anawaua wa wote na kuficha, hawa anakuja anawateka na anaondoka nao tu. Ngoja ni mwambie. Leo hii Daudi ni taswira ya mtu aliyokoka mchamungu mtanae minimum Hawa ama ni watu wa dunia. Leo hii watu wa dunia wana haki kuliko watu wa Mungu, Ndiyo siyo? Ndiyo. Wanavaa leo ukichukua mwanamke wa Kikristo na mwanamke wa Kiislamu kaweka pale utajua kwamba anaeva kahaba ni Mkristo. Na anasema kwamba nimedanganya au nime nime nimebahatisha bahatisha, bahatisha kauli. Ndiyo tunakiona? Hakuna jambo hakuna jambo jipe chini ya juu hivyo kuwa wakati wa Daudi ni mtu wa Mungu lakini anafanya vitu viovu kulingana kwa watu wa dunia ni hivyo anavyofanya Mkristo wale lakini sivyo tunavotakiwa kufanya sisi tunaoamcha Mungu tunamsikia Mungu tunavotakiwa kufanya. yani Yesu alimuambia alimuambia mafarisayo watu tu wa dunia lakini walikuwa wanamchamcha Mungu na nini na wali, na watu walikuwa wanasikia nasema haki yetu Isipozidi haki ya Mafarisayo. Yaani kiwango chenu cha haki kisipokuwa juu zaidi ya kile cha dunia. Kamwe hamtaingia katika ufalme mwingi. Hapo alikuwa na maana ya wakovu zaidi lakini hata katika maisha yetu. Yaani hakuna kitu kibaya leo hii ukitafuta watoto wa WaKristo ukawaangalia nidhamu yao na watu wa, watoto labda wasio WaKristo badala wa Uislamu au kabila gani nyingine mfano au wa Hindu basi ukaangalia nidhamu ya salamu mtoto wa Mkristo anampita mtu mzima amekauka mdomo hasemi hasalimi ni jambo jema jamani kwa nini tusikutane hapa tukajifunza hivi watu wazazi wa, wasio wazazi wa, wa, wa, wa, wa duniani wanalea bora kuliko wazazi wa Kikristo Nana anakubaliana na mimi Jamani naomba tukubaliane. Ambaye anaipinga napo nitampa uhuru. Lakini nani anakubaliana nami? Toto ni vilevile. Tuifunze. Tuifunze. Ha matendo ya Daudi ni maovu kuliko ya wale? Haki yetu isipozidi haki ya watu wengine haina maana ya Kristo basi. Lakini hiyo kwa sababu watu wanakuwa hawajisikia neno la Mungu tukiyasikia haya kesho na tuzokutana tatu na tatubadilisha na naweza nikaendelea sana na hii hoja nisijeni ni maki na hoja sita sasa zimekuwa nyingi ambazo zimezaliwa hapo katikati lakini zote zinatufaa zote zinatufaa eh leo hii ukienda katika duka ukienda kwenye duka la, la la la mtu labda tuseme ni la Mpemba haina ubaya kusema na uenda kwenye duka la Mkristo. Maki maduka kuta, kuna ma, kuna jurikana, ya Mkristo utakuta kuna kuna makabila yanafanya biashara. Yanajulikana ya, yeye, makabila yenye maduka. Na na -kristo. Uniwa kristo. Emu nena, kuta, ni wengi makristo. kwa Mkristo. Ni wa Mkristo. nenda uulize ni nani ambaye anamzani uliokatwa nusu. Takutampemba ni umekamilika. Lakini wa huyo Mkristo ni hofu kabisa. Ukigeuka kidogo utachanganywa hata u, kwenye unga unaweza kukiwa hata joto tikile imradi tu kilozi zitimie. lakini sisi isiwe hivyo Tuwe found kwa kweli tueto found kosa sio kufanya kosa kosa ni kutaka kumskia Mungu akiwa anaturejea tunajifunza vitu vingi sana hapo lakini tuondoke tu Pointi ya pili hizo zote ni pointi mzaa za kuchukua za kutufana kutujenga kubwa hata tukiisha hapa somo la leo limekamilika lakini kwa sababu so sura baada inaendelea ngoja tuendelee Msairo asawana anasema kisha Daudi akamwambia Abiathali kuhani mwana wa Himeleki tunakumbuka wewe Abiathali akimeleki aliua na Sauli mnakumbuka Tafadhali niletee hapa hiyo na Ivera na Ivera ni vazi laki laki kuhani m mm? ambao walikuwa nawaa kusudi eh yaweze kama kuwapa uwepo wa Mungu na nini kama mtu anaweza kuchukua kitabu cha nyimbo kwaanza kuimba biblia na chama Mungu kutoka katika roho roho wa Mungu pia anakuwa pamoja na sisi lakini dakika tunamwimbia katika tenzi za rohoni na, na siyo kitabu hicho hapana rohoni rohonini nyimbo zilizotoa katika moyo ulio takata inayomcha Mungu okay wailo, Dawidi, msano, nana, nasema, Dawidi, kwa hiyo Daudi msana 8 anasema Daudi akauliza kwa Bwana akasema je ni wafuata jeshi hili nitawapata naye akamjibu Mungu akamjibu hapo. Fuata kwa kuwa hakika utawapata nawe hukosi utawapokonya wote. Musali wa tisa. Basi Daudi akaenda yeye na wa, na wale watu sita waliokuwa pamoja naye nao akafikiria kijito cha besoli, ambapo wale walioachwa nyuma walikaa. Lakini Daudi akakaza kaza kufuata yeye na watu nne kwa maana watu mbili walikaa nyuma ambao walitaka wali kuzimia hata hawakuweza kuivuka hicho kijito cha besoli Hebu tu, tuishie hapo msala. Okay, tuende mbele kidogo mpaka mpaka mbele kidogo afu tuangalia hoja zote kwa pamoja. Nao akamkuta mimi msara moja wakamkuta Misri mavueni, hii swali sijaangalia vizuri alikuwa na maana gani. Wakamleta kwa Daudi na kumpa chakula naye akala, nao wakampa maji ya yakunywa kisha wakampa kipande cha mkate wa tini na vishada viwili vya zabibu naye akiisha kula roho yake ikamrudia kwa maana alikuwa hakula chakula wala hakunywa maji kwa siku tatu mchana usiku ndipo Dauda akamuuliza wewe umtu mtu wa nani nawe umetoka wapi naye akasema mimi ni kijana wa Misri mtumwa wa maleki mmoja bwana wangu aliniacha kwa sababu tangu siku hi, hizi tatu na alishikwa na ugonjwa sisi tulishambulia Negebu ya Wakerefi na ya Miliki ya Yuda na Negebu ya Karebu na huo mji wa Siklag tukauchoma moto. Dauda akamwambia, "Je, wewe utaniongoza chini hata nifikirie jeshi hilo?" Naye akasema, "Uniapie kwa Mungu ya kwamba utaniuwa wala kunitia mikononi mwa huyo bwana wangu, nami nitakuongoza chini hata niku e, kufikia jeshi hilo." Misali wa ya tano itaishia hapo. Kuna vitu vingi vya Hii misali inatosha kuwa somo tunavito vingi sana. Lakini ngoja tuvijadili hivi ili tuta mbele zaidi. Tunaona kwamba sasa Daudi ametoka kutengeneza na Mungu. Na anatengeneza Mungu zaidi kwa kusema naye. Tumeona tangia mistari hapo nyuma yote alipokuwa na huo watu wanateka, alikuwa hatuoni maongezi ya Mungu. Hatumuoni Daudi akiwa anafanya kazi na Mungu wakati. Na alikuwa anafika Mungu kwa muda mwingi sana. Lakini kwenye kipindi cha cha kupotoka, cha kuanguka, cha kuteleza, eh, By the way kwa Mungu sio kosa kuteleza. Kosa ni kutaka kuamka. Mimi nasema mwenye haki huanguka mara saba na kusimama mara zote hizo. Eh. Mungu hatotaka tuanguke, tusimame. Tena. Lakini Wakristo wengi unakuta walishaaanguka wamelala muda wote. Sasa mtu aliyelala kabisa Mungu pia naye hamtaki. Anataka kuone, una struggle kuinuka. Daudi anainuka <clears> hapo. <throat> na Mungu anamkaribisha. Anaomba Mungu kwa moyo wote na nini na nini na nini sasa nifanyeni eh ni niwafuatilie ni hao watu tueni kapigane nao nikajaribu kuwacomboa watu wangu na wake zangu na watoto wangu asemwa wafuate utawarejesha wote utawapokonya warudisha wote naomba nikijaribu kitu kimoja tukimwomba Mungu atupe mpango atatupa mpango kitu ambacho Mungu anaweza sikupe hatakupa ramani kamili anakuambia utawapata wote ndio saa hapo Mungu anakuja anawaambia Mungu ana mwambia, "Okay. Nitakubariki, utakuwa na nyumba yako. Haja kwambia utapata wapi pesa? Haja kwambia uta fiatoa mwenyewe utafanya nini? Lakini ana nimekubariki hivyo. Na Mungu akubariki upate nyumba yako. Bidi. Hapa ule. Lakini hakwambi. Daudi anamuliza Mungu anasema nenda. Haja mwambia ni wapi? Atapita wapi? Hakuna dalili walikuondokea, haujafanya nini. Lakini angalia Mungu anapitisha mambo yake katika mambo ya ajabu sana. Wanafiga mbele wanakutana na nini? Na Misri ambaye anaumwa na yani yuko kufani. Kwanza Misri ni adui wa wa Israeli. Kimsingi walikuwa wasemaje ah huyu naye hem piga buti tusonge mbele. Alafu anaumwa. Alafu wananjaa njaa. na ndugu zao wengine wa wameshindwa kuendelea wameishia mtoni. Lakini wanakutana na mtu ambaye ana shida zaidi Misri tena. Na wanamhoji kidogo anasema sisi tumetoka kuchoma mji hawajui huyo. Tulikuwa tulikuwa na baba zangu lakini nikaugua lakini tumetoka kuichoma Siklag. Na ndio hiyo ndio um, mdo mji wao. Unajua walichofanya? Wakampa chakula. Wakampa mkati wa tini wakafanya nini roho yake ikamrudia nguvu ikarudi kwa hiyo tunalifunza tunapokuwa tunatengeneza na Mungu sawa tusijaangalia sisi wenyewe kama kuna mtu ana shida endelea kumsaidia vile vile kuna mtu mwingine anapokea kwenye tabu zake Asema, toka mimi wana, mimi shida zangu bali mimi hapana Mungu anaangalia shida zetu ukisoma katika Mathayo mlangu wa, wa sita. anasema utusamehe makosa yetu kama na sisi Mungu anatuhamia kulingana na jinsi tunavyosamehe wengine Ndiyo sio Mungu anatubariki kulingana na jinsi wengine kila Daudi wamechoka, wana siku 3 wanafika hawana pa kufikia. Alafu sasa kwenda kupigana. Na Mungu amemwambia nienda lakini hajaambia anaenda wapi. Wanakutana mtu mwenye shida wanaanza wanamleta kwa Daudi bila kumsaidia Daudi anasema mpeni chakula, mpeni maji, mpeni. Anapata nafu ndo msaada, msaidawa anasema nitawapeleka na kuonyesha walipo. Tunapata somo hili jamani. Tunapotembea katika kuwatendea watu wengine wema Mungu anatutembea wema zaidi. Mungu atatende huyu huyu Misri huyu ndicho kipimo cha wema wa ambao Mungu anakuja kulipa mara zaidi. Kwatu hatua yoyote ya kurejea kwa Mungu ni ni ni, ni kutokujali sana shida zetu tukajali na shida za watu wengine. Emu Leo yoo hey, utasikia kuna watu kuna magonjwa wanaoto sonona. Mtu sio ana amesono yuko kwenye sonona, amepelekwa sio ana yuko kwenye Methadone Clinic. Sio anafanya vitu gani vitu vya ajabu. Ni kwa sababu sehemu kubwa anakuwa hawaangalie wengine anajiangalia yeye mwenyewe. Biblia inasema kuna baraka nyingi katika kutoa kuliko katika kupokea. Okay. Unapokuwa wasaidia wengine Mungu anakusaidia zaidi. Kwa sababu so, mungu, mungu ni, ni mfanya biashara ana mtu huyu atasaidia wengine sita ngonia anifanye anawekeza Mungu Mw ni mwekezaji an investor okay? Kwa tunaona kwamba wema wa wa wanam, wanamokoa wanamwokoa huyu Mmisri lakini ndio anakuwa chanzo cha wao kufanikiwa Tuna, tumejifunza kwamba katika kurejea tutende lakini humo humo tunaona kwamba pointi nyingine ambayo nini nini ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni msingi ambayo naye inatokana iko kwenye hoja hizo ni hii kwamba Mungu atatupa eh, atatupa eh, mpango lakini hatatupa jinsi ya kuitimiza. ni kama ibrahimi hemu jiulize nani anajua isule ibrahimi nenda kasoma kitabu cha manzo kuna sayo mlango wa 12 ibrahimi akutana na muungu paka wanaachana kwenye mlango wa 20 kama na na 3 hapo anaingia isaka saka alitolewa ali kwenye mlango wa na 22 23 28 sara anakufa na Ibrahimu anaondoka hiyo miaka yote Ibrahim anatembea na Mungu miaka yote hiyo Mungu alishamwambia sema Ibrahim wewe utakuwa baba wa mataifa yote na utakuwa uzao Angalia uzao wako. Ang, Hesabu eh, hizo nyota hazihesabiki asemwa ona uzao wako Ibrahim. Ang, Anga nituene kwenye mtanga hebu eh, angalia mtanga wewe ndo uzao wako. Ibrahim anafikisha miaka mia. hana mtoto. Ukiache bila kujitengenezea riziki uko ariye matatizo kwake. Mungu anatupa ae ulinzi wake lakini hatuonyeshi lile jeshi litakalo kutulinda sisi mwanadamu nataka Mungu akamwambia kwamba nitakulinda uone na mizinga imepaku pale unaona na madege na nini hayo ni hao marekani na watu wa dunia lakini ulinzi wa Mungu ume katika imani zetu kwa Mungu wetu Mungu anamwamea naenda lakini Daudi hajamwamea naenda hapa anakuja kumletea kajitutuka tena ambao yamkini anaanza hata kuoshaosha na kusafisha ili kusudiwa. Na hawakuwa wanafanya hivyo ili kusudiwa saidiwa. baada ya kujirejea na roho yake ndio wakamuuliza nasema wewe ndo nani? Sisi anasema mimi m मिसri tulikuwa na Hamari tulikuwa tukuichoma. Aha, kumbe hao tunao tafuta. kwamba walimpa ili kusudiwa fanya nini? Awasaidia. Hapana, walikuwa wanamsaidia tu anaokuoa. Na baadhi yao 200 wamebaki kwenye kijito wanashirika kusonga mbele. Sasa so, wamekuwa wanatembea kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunajifunza hoja mbili kubwa kwenye shida zetu tunapokuwa tunitunza na Mungu hasa tukumbuke shida za watu wengine ni rahisi sana kukumbuka shida zako na kuzijali za kwako ukasahau za watu wengine hapana tuwasaidie wengine ifsu Mungu atusaidie Amen. tunasonga mbele <coughs> eh bina yasema ubaya kwa ubaya bali tuushinde ubaya kwa wema Ansemwa adui yako akiwa na njaa mlishe. A, akiwa na kiu mnyeshe. Huyu alikuwa ni adui yao kimsingi. Yamkini baada ya kuwa wamemlisha wanasema huyu ni ni ni ni Mwamalek ni, ni alikuwa anapigana na upande wa Mwamalek wana anakiri kwamba ametoka kuichoma kuchoma nyumba zao yamkini wangechukua wa panga wakamfiatoa kwa maliza. Lakini hapo ndipo kunakuwa ndo kunakuwa sasa na mpango na ramani ya Mungu ambayo iko tu, haionekani. Tumutumainie Mungu. Tum, tumpe shida zetu. Kabla hukula na kumwambia Mungu na kuona na, na mwezi wangu ende vizuri. Naomba mwezi wangu ende vizuri. Naomba siku yangu ende vizuri. Naomba usingizi. Naomba ni, ni amani. Naomba eh utadhani unaongea peke yako lakini unakuta Mungu anatenda. Mungu ana tendo. Twende mbele anaendelea katika msa, kuna mambo mengi sana jamani ni vigumu sana uh, kuvi. Kwa mfano anasema uniapie kwa Mungu huyu kijana wa wa wa Misri. Biblia inakataa. Leo huku kuna watu wana za kuapa. Tatizo la kuapa bado Yesu Kristo alisema katika kitabu cha katika Mathayo matamlo yangu 5 na 6 atasema msiyapi kwa chochote hata kwa miwele zako hata kwa kichochako hata kwa mbingu. Eh lakini hawa watu nyakati zao na huyu sio mcha Mungu wana tabia ya kuapa. Eh, vitu vikisema kwenye Biblia sio kusema kama ni vizuri. Eh anasema uniapia na nini na eh, nini? kwa tunajifunza pia swala la kuapa. Sura 16 na inanelea. Na hapo alipokuwa amewaongoza chini tazama hao walikuwa wametawanyika juu ya nchi yote wakila na kunywa na kufanya karamu kwa sababu ya hizo nyara kubwa walizochukua katika nchi ya Wafilisti na katika nchi ya Yuda. Naye eh, Daudi akawapiga Tangu ukungu wa jioni hata jioni ya siku ya pili hakuna aliyeokoka ila vijana nne waliopanda ngamia na kukimbia Isafiri 18 Daudi akawapokonya wote waliokuwa wame, wamechukuliwa na wamalek naye Daudi akaokoa wakeze wawili ha, wala hawakupotewa na kitu mdogo wala mkubwa wala wa, eh, wana wala binti nyara wala chochote walichojitwalia hao Daudi akavirudisha vyote. Tunapokuwa tumepigwa, tumetoka kwa Mungu, maisha yamekuja. Hii Daudi, haya mapigo ya Daudi yalikuwa ni nini? Ni, mapigo ni ya Mungu. Ni yalikuwa ni marudia ya Bwana. Na marudia ya Bwana tofauti na mapigo ya Shetani huwa yanatufikisha katika katika eh, katika uhusiano mzuri na Mungu. Eh? Mapigo ya Shetani yanakupeleka mbali kabisa. Haya ni mapigo ya bwana lakini anamrejesha Daudi anakaa vizuri enrumu anatenda matendo ambayo alikuwa aje kwa muda mfupi sasa tunaona katika kulejesha na Mungu kwa sababu tunakuwa wakati mwingine tumeenda mbali mambo yameharibika Mungu ana uwezo na tunaona katika matendo haya anakurejesha vitu vyote ulivyokuwa umevipoteza wakati ulipokuwa huna ulezi wako tunaona ulejeo huu unafanikisha ni kama Daudi alikuwa hajapoteza chochote anasema alipata kila kitu na juu yake akapata nyara ambazo azikuwa za kwake. Emtuene katika kitabu cha yoe. ni tabia ya Mungu kwamba tunapotengeneza naye hapo katikati kuna vitu vichakuwa vimekufa. Unaweza kukuta labda kuna maisha yako, afya yako imekufa familia imeanguka imevunjika nini Mungu anaanza kuvitengeneza yule anasema anaku anavirudisha vyote hemstume katika kitabu cha cha Yoeli kwenye manabii wadogo Yoeli ukitoa katika eh, pale mwanzo ni manabii wadogo kuna Hosea na Yoeli anafuata Yoeli mlango ule wa wa pili tusome mstari ule wa 25 anasema hivi Unaona Mungu wa mtu aliyokomepigwa, amekataliwa, me, ame wanataka kumpiga mawe, hatimaye anapata familia yake, anapata watoto wake, anapata wake zake, anapata vitu vyote vinarejesha. Vina, <tose> Biblia katika Isaya 25 nasema, "Na mimi nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige, na palale na madumadu na tunutu jeshi langu kubwa nililoyutuma kati yenu." Nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu Musa anaendelea kadhalika Mungu anasema kwamba vitu vyoko kwa vimeliwa leo hii maisha yetu yameliwa vitu vingi sana Yaani unakuta kila kitu hicho baki ni kama kama ingekuwa labda ni, ni kama wameingia wa wadudu shambani wamekula kila kitu wamebakiza tu majani majani ndio maisha yetu ya Kikristo kwa sababu tunakuwa tumekuwa kama Daudi tumeenda mbali tumetembea mbali na Mungu Mungu rafiki sasa ukisharejea nita kurejeshea. Naana na mimi kwa maana Mungu ana uwezo kumrejesha. Mungu aliemrejesha Daudi ana uwezo kunirejesha naye. Mungu. Na anafanya. Kama Mungu anaweza kutupa bila hata kumuomba, je, si zaidi sana kutupa pale tunapokuwa tumetengeneza naye? Kesho nasema je, ni nani kwa kujisumbua kwenu anaweza kujiongezea umbali hata ulefu hata wa mkono mmoja? ashuma mini Mungu wetu Mungu anamtengeza Daudi anamrejeshea Daudi eh kadhalika vitu vingi sana Tunao hisani mingi ambazo ningesoma pale lakini kwa sababu ya munda, naomba tusonge mbele eh, kwa hiyo Daudi anapata hivyo vitu vyote na na na hembo angalie pointi nyingine Hawa wa Amalek walikuwa wajinga baada ya kuteka vitu hiyo ndiyo tabia ya dunia wanaingia kwenye karamu wako kwenye sherehe sherehe wako katika parties eh hiyo ndo dunia ya leo leo ndo furaha za dunia ya leo unakuta kuna mtu labda kipindi hiki ambacho kuna discipline iliyotokana na ugonjo lakini unakuta mtu anaenda kazini Jumatatu jioni anapitia club Jumanne yuko kasino. Jumatano yuko sijui kwenye show ya leaders e, club yaani ni hana tofauti na hawa Amalek adui atakuja akiwa Daudi atawapiga wote Mungu pia anatutaka. Eh, anasema Biblia inasema katika kitabu cha katika kitabu cha cha Mhubiri, Mhubiri mlango ule wa wa 7. Wa, wa, wa kwanza mpaka wa tano pale. Anasema moyo wa mpumbavu unakuwa katika karamu. Lakini moyo wa mwenye hekima uko katika hali ya majonzi na misibu. Ndipo ambapo mwenye hekima anajulikana. Hivi ukienda kwenye karamu ya sherehe utagundua mtu mwenye hekima Lakini kienda kwenye sehemu za majonzi ni matatizo ndio utajua mwenye hekima ni nani Ndiyo sio yeah. e, kwenye sherehe utakuta wote wanaruka tu sasa utajua mwenye nguvu e, ni nani baada na aweza hewani lakini kwenye matatizo ndipo utajua mwenye hekima ni nani usio nguvu ya Mungu inakuwepo kwa sababu na watu wa kwenye karamu karamu ambazo sio Siyo njema, inamasiao vitu hivyo. Mungu anatuzia tusifurahia, pana Mungu anatatu furahia lakini kwa mipaka. Na kwa hekima na kwenye utii wa Mungu. Saru wa Isara moja twende mbele. Kwa hiyo tumeona pointi gani ya 3? Eh tunaona kwamba tunapokuwa tunatengeneza na Mungu vile vitu hivyo kwa vimeliwa, vimeharibika Mungu ana uwezo wa kuvitengeneza. Na sio anao uwezo anafanya. Tatizo ni imani yetu. Hakuna kinachomshinda Mungu tatizo ni imani yetu tuliona katika somo la rangi wa jumapili lakini sehemu nyingine tulikuwa tuchona katika Mathayo Mathayo tatu. tunaona sehemu mpekee ambapo Yesu Kristo hakufanya miujiza yake ni nyumbani kwake nazareti. Nazareth Mathayo tatu mstari wa mwisho kabisa mstari wa na nane. anasema hakufanya miujiza hata mmoja kwa sababu walikuwa haowaamini hata Kapernaum alikuwa bora kuliko wao Mungu nguvu zake zipo lakini anataka pia tuziamini Tuamini kama una uwezo wa kutejesha lakini sio kuamini tu na hamia pana tuamini na kumtina kumskimiliza Mungu anapenda Biblia nasema katika kitabu cha katika kitabu cha Isaya mlango wa 66 leo mlangu wa mwisho kabisa Isaya apina nasema. Mungu anasema mtu nitakaye muangalia ni yule mtu mbaye alisikia neno langu anatetemeka na kulihofu Mungu anapenda kuogopa Eh Mungu hapana kuogopa na ku leo hii tunaamewa Mungu siyo asherekea hapana Mungu anamuogope Mungu kuliko kumsherekea na kuhakishia ndio mbio sababu wa Kristo wamepoteza pointi zote Isaya 21 mimi nasema kisha Daudi aliwafikiria wale watu 200 walioikuwa walioikuwa mateka eh, walioikuwa walio walioikuwa wametaka kuzimia hata wasiweze kumfuata Daudi wale walioacha karibu na gilizo cha Besoli nao wakatoka nje ili kumlaki Daudi na kuwalaki hao watu walio pamoja naye naye Daudi akawakaribia hao watu ali aliwasalimu nipo watu waovu wote na wale wasiofaa Biblia mara nyingi nasema ya Kiswahili na ni zile tafsiri za ovyo kabisa sio za ovyo za upotoshaji. Biblia King James nasema wana wa waovu wana wa watu wa wadhamia wa eh anasema wasiofaa kitu wa, eh, miongoni mwa hao waliokuenda pamoja na Daudi wakasema kwa kuwa watu hawa hawakwenda pamoja na sisi hatutawapa kicho chote katika hizo nyara tulizo zitwaa tena isipokuwa mtu atapewa mkewe na watoto wake wawachukue na kwenda zao ndipo Daudi akasema la ndugu zangu msitende hivyo katika hizo nyara eh katika hizo nyara alizotupa tu, alizo bwana ambaye ndiye aliyetuhifadhi akalitia mikononi mwetu lile jeshi kuwa kinyume chetu msara shina tena ni nani atakayewasikiliza ninyi katika jambo hili kwa kuwa kama ilivyokuwa fungu lake yeye asiyeshuka vitani ni wetakavyokuwa na fungu lake huyo Akaye karibu na na viomo watagawiwa sawasawa. basi ikawa hiyo tangu siku ile na baadaye akaiweka iwe ameniagizo la Israeli hata leo kuna Daudi hapa. Daudi haitu rafiki wa Mungu bure bule Hivi ni vitu vinavyomtofautisha. Na kumbea mimi na wewe tujifunze kwa Daudi wa leo. Wengine wote, kuna watu walibaki wakiwa wamezimia. Ukumbuka walikuwa wameamiza siku tatu, wamekataliwa wanakuja kuja hawana hata chakula. Sasa wanaongoza wana mbele kwenda kuokomboa vitu wake zao na watoto zao wanafika sehemu wengine hatulingani nguvu wanazimia wanabaki kwenye vile vijito amkini wakarudi nyumbani kuangalia angalia hali wameenda kule wameshinda wanarudi wale watu wenye viburi viburi wanasema hapana hawa waliobaki tunawapa wake zao tu na watoto wao so tumesha wakomboa. lakini vitu hawapati daudi anasema hapana haiwezekani kwayo hivyo daudi angalia ule mstari wa wa wa wa 21 anasema hivi 23 Anasema sema Daudi akasema la ndugu zangu mstende hivyo katika hizo nyara alizotuva bwana Mungu Daudi anajua kwamba kila kitu anapewa na Mungu wake. Lakini huku juu hawa watu walikuwa wanasemaje? Wao walikuwa wanasema hivi. Walikuwa wanasema mstari ule wa 22 ndipo watu waovu wote wale wasiofahamu miongoni mwa hawa waliokuenda pamoja na Kasema kwa kuwa watu hawa hawakuenda pamoja sisi hatutawapa kichochete katika hizo nyara tulizozitoa tena. Wao wanaona wale wamezitwa nyara. Lakini Daudi anasema hizi nyara tumepewa no, no. no, no. na Bwana. Unaona tofauti ya Daudi? Nana anapenda kwa Daudi wale. Amen. Nakuombea na mimi. Tuwe kama Daudi wale. Tujue kwamba chochote kinachokuwa ni Mungu ametupa. Hao wanasema hizi nyara zetu. Daudi anasema hapana, hizi nyara za Bwana. Hatuwapi hatu chochote Daudi anasema hapana. Hao watu hawakuwa ameenda kwa sababu hawakataa kwenda kwa sababu ya kukae siku tatu hawajara wafanya nini wakashindwa kwenda sisi tunatuvutiana tunaafya tumeenda tuwape na wao na akaiweka ikawa sheria akasema yote atakayepo amenda vitani na yule atakayobaki nyumbani akiwa anafanya kazi wote wanapata fungu sawa hii ni kanuni ya Mungu Mungu Mungu sio mjamaa kwamba wote wana hapana Mungu sio mjamaa lakini Mungu tabia yake ni moja na ndio hii tabia ya Daudi hii da Yesu anaita maana wa Daudi Ini, ki mungu hii ni tabia hii kimungu tuifunze tuweke katika mienendo yetu kanisani majumbani mwetu kwamba na ndiyo kazi ya Mungu atakayofanya. Mungu halipi tumeleta nini mbele yake. Hapana tuliona hata katika kitabu cha wa kwanza mlango wa tatu eh si kama nzapata muda wa kwenda huko lakini bado kuna vitu vichache kwa hiyo tutaweza pale tutaenda pale. Tuta mungu analipa ile jasho ile ule uhusika wako bila kujarisha kama umepata au hukupata na hapa tunaona kitu kinaitwa collectivity collective teamwork au umoja na Mungu anasema Yesu anasema nataka ngue na waombea akiwa anaondoka kwenye Yohana mlango 17 nane, anasema ninaomba wa kitu kimoja anasema moyo kimoja usiojue kwamba ninyi ni wanafunzi wangu Tunaoona kwamba Daudi anataka kuleta umoja sio kwamba nafuga uz, uzembe hapana uzembe hapana Mungu mpende uzembe anasema asiye fanya kazi asifanye nini yeah. asile Sasa watu wanashindwa kuelewa Mungu huyu anasema asiye fanya kazi asile Hawa wamebagi nyuma wanapewa Mungu anachosema hawa watu walikuwa sio kwamba hawakuwacha kufanya kazi walikuwa hawana nguvu Ni kama mtu useme kwamba e, mtu ni mgonjwa useme mtoto kwa sababu mgonjwa hajafanya kazi asile Mgonjwa asipofanya kazi anakula hali kweli E, hekiona anakula kuliko wazima Ndiyo kanuni ya Mungu Mungu hataki mtu ambaye hafanyi kazi kwa kukataa eh hawa watu pia ubaki wanaenda vitu na watu walikuwa wametoka kwenye vita vingine nguvu zao zikaishia hapo zikaishia hapo tujifunze tunachofuza vitu vingi sana hapo e, nenda kasi na somo nyingine kwa sababu hapa ningeweza kutufanya somo lingine lakini tushaia hapa kwa habari lakini um, tunaona moyo wa Daudi anaamini leo hii watu wengi wanadhani kwamba vitu walivyonavyo ni mali ya bwana ni mali zao ni kwa nguvu zao zote. Nebukadneza kitu kilichomwangusha chini kabisa. Unakumbuka katika salamu kwenye wa pili ile salamu kwenye mwangao wa pili wa Daudi. Bana wa Daniel. Nebukadneza alikuwa juu kabisa ndio alikuwa kwa kichwa cha dhahabu. Lakini alianguka kwa muda miaka saba akawa anakula majani kama mnyama na Eichodakaota na, na majani kama ya mti. Kwa hiyo yaani alipoteza leo hii kwenye lugha ya kitaalamu kuna kitu kinaitwa PVA au PVS permanent vegetative state yani mtu anapoteza fahamu eh anapoteza kwa mfano mtu akipata stroke ya ubongo ubongo unakuwa kupati damu ufanye nini eh sehemu fulani anakuwa kama mmea yani hana uwezo wa kujisisi lakini anakula unajua miti inakula lakini zile hisia kwamba labda kuna kitu kinaendelea pembeni hapana. Kwa hiyo na huyo aliyokuwa amepoteza ame, ame kumbukumbu huyo huyu huyu huyu, huyu. Nebukadnezar. Kosi la Nebukadnezar siku sina sina mda wa kwenda kule. Alifika akasema, "Je, hii siyo Babiloni? Babeli mji niliojengea mwenyewe? Je, si nimeujenga kwa mkono wangu mwenyewe?" Ee hey, hizi nyara simesikwa mwenyewe sika nguvu zangu iki kifua sika kwangu hiki. Uzuri si wa kwangu mimi. Kila kitu tulichonacho tumepewa na Mungu. Tutichukatie bwana. Hizi nyara tumpewa na Mungu. mungu. Lakini haina maana kwamba tufanye kazi, tufanye kazi. Lakini tukimtukuza yeye anayeto fanikisha njia zetu. Kwa hiyo pia tunaona nguvu ya uongozi Daudi pamoja Tamaa nyamba alikuwa amefika sehemu fulani wanataka kumpiga yani wan kama ashampidua lakini anathibitika katikati yao wanakuwa kiongozi watu miangapi wanakataa yeye yeah, anapiga kura ya vito anasema watakula watapewa nyara wengine wote wanakataa wanapinga lakini ana sema pana tutawapo hiyo ndio kiongozi leo ngoja nikuseke kidogo tuna kiongozi mashuhuri wa nchi hii rais wa nchi mheshimiwa rais anapingana karibu na dunia nzima na sasa hivi wanakaribu wanakuja kuwa upande wake nani na, anajua hiyo habari naomba nisiubidi sasa lakini haina ubaya kutoa mfano lazima katika minginezo uzoe kiongozi kama Daudi kama rais wa nchi uwe kama ni baba kwenye nyumba usiondoe kiongozi wa nchi wa nyumba uwe tayari kupingana na wote nasema hapana nataka kila usiku tuwe tunasoma neno la Mungu basi Tunazima TV, tunazima radio, tunasoma neno wa Mungu ni muhimu. Wanakataa unasema ndio nimesema. Ila usiwe dictator ukaongoza kwenye ubaya. Lakini katika misimamo ya ya kuwatengeza kuwa na Mungu, Mungu anataka tusimame hata kama tumepingana na wote. Na wote. Elia Elia alipingana na na, na manabii wa bahari hamsini katika hali ya kawaida ukiona watu watu wanahubiri njiri za uongo, wao kila hey, bwana anasimama hapo anasema hapana. Wengine wote hata kama hawaadhibi injili za uongo, siwezi kuahubiri injili ya kweli. Hata kama ni nchi nzima au dunia nzima. Leo hii injili zinazohubiriwa ndio hizo. Lakini hatutaki kuhubiri injili ya kipuuzi namna hii. Kweli? tunaendelea mlango wa 26. Kwa hiyo tumeshaona pointi ngapi? Pointi kama 4 kubwa lakini nyingine. Yani na nyingine. Yaani mpaka nashindwa kuzipanga kwenye lakini tumeona pointi kama ya kwanza katika kulejea mungu anaweza akatu eh akatupitisha katika majonzi na, ma, na kupoteza na kuru, na kutushusha chini lakini katika kutushusha chini eh, na inabidi tujifurahishe katika Bwana tusikasirike tuwe tayari eh, mfano ni, ni mfano mwingine ni nani? Ni ni, ni ni ni ni ni hayubu. Hayubu, hayubu alizikashifunika akashauriwa kwamba hem eh, tukanie Mungu ufe. Lazima hayubu alizima apana. Mungu hata kama atanipiga na hakuwa amefanya kosa. Bana mimi niko tayari baada kutembea na Mungu hata katika tabu zangu. Sasa hiyo ndio tabia ya kurejea kwa Mungu vizuri. Eh na nyingine tulizoziona. Hem tumalizie mlango wa mselo wa 26. Bwana anasema hivi. Basi Daudi alipofika Siklag aliwapelekea wazee wa Yuda nafikizake sehemu ya nyala akasema angalieni zawadi yenu katika nyara za adui za Bwana yani kwa hao wa Betheli na kwa hao wa Negebu, Negebu Ngegebu ndio kesema na kwa hao wa na kwa hawa wa Areoli na kwa hao wa na kwa hao wa estemoa na kwa hao Warakari, na kwa hao wa miji ya waielemel na kwa hao wa miji ya wakeni na kwa hao wa Holma na kwa hao wa Korashani na kwa hao wa Athaki na kwa hao wa Hebron Hebron ndipo alipoanzea Daudi kutawalia alikuja miaka saba ya kwanza alitawala kwa Hebron yakuja ndo akahamia Yerusalemu kwenye kwenye Samuel wa pili ambao hatutaiendelea nayo kipindi hiki tuta tutapaka baadaye sana na kwa hawa na sehemu nyingine zote Daudi hakuishia kuwapa wale waliokuwa wamebaki nyuma na sinaniyo, watu waaminifu aliwapelekea hata watu hawakuepo zawadi kwa sababu inaonekana vitu vingi akawapelekea watu wa Hebron watu wa Gilead watu wa wapi wa nchi yake Leo hii tunajifunza kitu kingine naomba hii nikigusa ni, ni, ni tu kidogo sitaki fanya somo kubwa lakini tujifunze e, ni vizuri sana ni vizuri sana kama iwezekana navyo kuwapa watu zawadi Sio zawadi kwa sababu amefaulu sana hapana unapata unasema nawe kula kidogo Hii tabia kwani kulikuwa na sababu ya Daudi kugawanya mateka hizi e, mateka zote au pff, mali zote alizopata kuzipeleka hata kwa watu ambao hakukuepo lakini anakuja kutawala. <sighs> eh. Hey, kweli kabisa. Of course sio kwamba no, ni ni style nzuri sana ya maisha, sio kusema kwamba ni ni ni, ni ni ni ni kitu ambacho Mungu anaki anakiweka kama mbele katika eh mahusiano yetu na, na na lakini ni, ni, ni vitu vidogo lakini vizuri. Vitu muhimu. Kuna mtu mwingine Unakuta anaweza kapata chochote, yani chochote anachokifikiria ni yeye tu na watu wake wa ndani. Yani yeye na wenye. yani tuseme ni yeye. Baso kama ni yeye na watoto wake basi ndo yeye mwenyewe. Wengi tu. Na kama ikibidi badala hata ya kuwapa wengine anachofanya ni kama kuwaibia. Yani basi usiwape lakini pia uswaibie. Daudi <coughs> anachukua vitu anaenda nawapa na wengine na wengine wengine. Hii ni hii ni tabia. Hii Yesu anasema anasema mwenye kanzu mbili afanye nini? Amgawie mwingine ambaye hana. Unafikiri hii hii tena anachofanya Daudi alikuwa amekitoa moyoni mwake peke yake. Alikuwa anaongea katika katika kanuni ya Yesu Kristo. Mjukuu wake kwa jinsi ya mwili. Baba yake kwa jinsi ya roho Yesu Kristo. Ehema. E, e mtwende katika katika kufunga pointi hii tuione. Twende katika kitabu cha um, Timotheo wa, wa kwanza mlango ule wa sita. Timotheo wa kwanza sita anasema hivi. Na hii ni pointi ya mwisho tutakuwa tunafunga sasa. Ndio umeenda. E, Timotheo wa kwanza mwishoni mwa agano jipya kuna vile vitabu vya Timotheo wa kwanza na wa pili. E, mstari ule wa mlango ule wa 6. Mstari ule wa 17. Anasema hivi. Haya walio matajiri wa ulimwengu wa sasa Wagize wasijivune wala wasiutumainie utajiri usio yakini bali wamtumaini Mungu atupae vitu vyote hivi tumepata na Mungu kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha anania mstari wa nane watende mema Wawe matajiri kwa kutenda mema na kwa na wawe tayari kutoa mali zao washirikiane wa na wengine kwa moyo kushirikiana hana maana kwamba kushirikiana kutenda kadha hapana. Yaani waliko navyo wape na watu wengine. Nlicho anachofanya Daudi, nlicho alichokifundisha Yesu na nlicho tunachotakiwa kufanya. Na usifikiri kwamba kwa kuwa tajiri ni kwamba tayari una vitu vingi vingapi hapana. Wewe hapo ulipo kuna kitu unaweza kumpa mtu mwingine basi hana. Kipo. Kipo kabisa. Unaozukaenda tokone ukapata uka, uka hata machungwa 10 unaweza kumpa mwanzako mbaye hano ukampa mawili kutoa ni nini 1 na kwa taarifa kwa ujio watu sio toa kwanza kabisa ni hao wanaoitwa mataji yani ni kinyume kwani tunaona Daudi ana tabia na hii ni tabia pia ya kurejea kwa Mungu mmoja wote kulikuwa alikuwa anawapora, anapora anapora, Anafikiri sasa ile uovu wa Mungu nimpiga kapitiliza badala ya kupora kanza sasa na anakuwagawia watu. Maana hawa walikuwa wamewapora kwa sababu alikuwa adui zake. Maana hapa ilikuwa ni vita sasa. vita Mungu hajavizuia, anakataa ana uonevu Hayo hapa kosa hakuna alifanya Daudi kosa, hakuna alifanya kosa. Kwenda kuokomea mali zake na vitu vyake. Na hawa watu walikuwa watu waovu amekuta wa wana paki wanafanya nini? Kwa hiyo tutaisha hapa pointo ziona sio chache. E, Tumombe Mungu tu endelee kukaa katika mioyo zisingila zingine kutoka. E, kazi nyingine tutasahau lakini tukiendelea kusikiliza sauti ya Mungu. Zitaendelea kukuendelea kila siku kufanyika halisi katika maisha tu Mungu abarakisana baba, turushukuru kwa mafundisho yako. Asante kwa sura ya leo Mungu, asante kwa kusanyiko hili. Asante pia kwa afya na neno lako jema lolotupa Mungu tu bariki kutujenga. Mera kutubariki. Bariki siku yetu, bariki wikendi Na yeye turinde na magonjwa haya, Mungu. Lakini zaidi sana mfalme wa nguvu zako zikaendelee kutufunika na tuendelee kurejea Mungu. Tumekutenda makosa hapa napale, na pale na mengi, mengine hata hatujui. Kristo, tunaomba muda wote tupe nafasi na tukumbushe katika upole wako Mungu, kuturejesha sana sana mapenzi yako kwenye maisha yetu. la Baba, na Mama, Amen.